так, її потрібно віддати Австро-Угорщині, розпалася 1918 року, а з огляду на те, що західні українці-бандерівці давно про це мріють. Також він переконував, що Східна Україна прагне возз'єднання з Росією. Потім Єрмольник задав шкільні роки, тяжке дитинство, проведене у Львові. «Я багато разів бився».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 Викривлення фактів основним дипломатичним відомством Росії. 24 березня 2014 року МЗС Російської Федерації